45 anos amb tu. Galegos no baix. Agardando a que te llegue un nuevo día Cantora que ves cantando Baixamos esta pieza de música que nos servirá como música de fondo Para recibir a Pilar de Iros Díaz Saudámola, ¿no? Hombre, sí. que saludarla sí. Eh, Hola, eh, boa tarde. Eu, eu, xa, xa falei con ela moi ben e entón vamos xa a preguntar varias cousas primeiro boa tarde é exactamente, primeiro boa tarde boa tarde Pilar boa tarde de auga aquí en Galicia ah, bueno. Sí, bueno, a zona onde estás eh, eh, bueno, é normal algo chuviosa, non? si, sí, si, sí, moito frío e auga pero bueno, levase ben vale. ben vida, moitísimas gracias por atendernos díxeme a díxeme aquí meu compañeiro Armando que tes unha responsabilidade moi especial con certos animais sí. sí A ver, contanos entón. Os cadeliños pues, A ver, fixemos, éramos tres amigas que, claro, a veces aparecían cadeliños aí que non tiñan nin sitio, nin a donde metelos, porque estaban maltratados, porque a xente non nos quería, entonces decidimos alquilar unha finca, eh, pouco a pouco pues a cousa foi me dando moito. Ah, sí? Entonces, vamos facendo cada ano un pouquinho eh, para sacarlos da calle, para eh, para atenderlos e buscarles su... unha Sí. unha vida mellor da que tuveron entonces, tens que ser unha persona moi boa pre ao debergarte cos cabelos moi boa cos, cos cabelos cos bichos te axente non tanto acabas moi queimado escoita, Pilar, darte un nome especial a ese traballo que estás a facer tendes un, non sei que é eh, eh, un acollimento ou como, como lle chamades eso? Pues a saber, nosotros outros eh chamámosse eh, a finca chamase Refuxio de Beferrea ah. eh, eh bueno, eh, eh, por exemplo, hai xente que non quere un campo porque é moi bello uh -huh. e eh, matando a palos porque aquí oh, vaya, aquí e eh. aquí en España é eh, todo tercer mundista e non hai leyes para eso. Vaya, oh. eh, entonces, pues dicímoslle, eh, pois pues, se si non rocedes, pois pues, Eh, dálle unha vida máis levámoslos por refugio e ali poisis mira buscámoslle casas xa claro. levamos moitas casas buscadas en cinco anos que levamos a o sea que recolledes eh, eses eh, animaliños que, que que se abandonan ou que, uh -huh. que, que, que por desaparecen por aí eh, eh, levándolos precisamente á finca do refuxo de Becerrea eh, e aí dades llevo a vida e buscades persoas que, que, que poidan mm, adoptálos sí, por eso decir Eh, eh, o, o Concello de Becerrea ten convenio ca protectora de lugo entonces ah. se si aparece algún abandonado pues suelen chamar a protectora pero bueno, sí. nosotros a lo mojor nos chaman de un sitio o mellor dícenos, aquí hai un cabeliño que non o queren, que está maltratado eh, falamos con os dueños eh, eh, suelen, porque antes de acabar cabida deles, pues convencémolos e eh, sí, eh, nos lo dan solo... Entónces, metémolos ali, ali, buscámosles, eh, poñémosles as vacunas, os castramos, e eh, sí, sí, facémosles sí. de todo e eh, buscámosles unha casa. Moitos levamos xa. Sí. A mí un que me es que hizo gracia... Cinco anos, dices? Sí. sí, cinco anos. Sí. A mí un que me hizo gracia, contame o que pasou con cinco gatiños. A ver, outra boa tamén, gatiños. A, eh, por lei, os ayuntamientos teñen que facerse cargo dos animales das ruas abandonados, sí. pero bueno, non hai sitios para, para ter tantos animales como maltratan, en, en ningun sitio están sí. todas as protectoras saturadas entonces o que estamos facendo agora pois pues, eh, outro día había cinco gatiños no medio da rúa en Becerrea, uh -huh. en Sangraban por las diarreas eh, uh -huh. bueno fumos los colyendo eh levámos los so veterinario y eh, eh, allí tratámoslos con con para des y tal eh también buscamos escasas eh, Castramos algúns tamén, as claro. gatas, sobre todo. Mm. As gatas que vemos, pues, tamén as castramos porque había unha plaga de, de gatiños por Ajá. Becerrea. Vaya. Entón, pues, facemos eso. Os cartos que nos da lotería, porque nos dan subvención ni nada. Pero, bueno, hai que seguir. Bueno. Porque tres deles están en Begonte, non? Sí, en en Cospeito. Ou oh, En Cospeito, eh, dous marcharon hoxe pa Ferrol. Onda. Okay. Pa unha chica. Eh. E a ver. <ríe> Hombre, a ver, eso des, eso des tres persoas te as que por sí, dedicadas a iso, non? Bueno, sí. e vamos facendo, bueno ou temos as portas abertas por si alguén quere visitarnos mm -hmm. e, e axudarnos, tamén hai xente que nos, que nos dá pienso, que nos dá algún sí, sí. donativo, eh, así vamos tirando. Pero, pero estádes relacionado o sea, está des <coughs> en, com, en combinación directa co, coa, co, coa asociación esa que hai en, en Lugo, Lugo, non? Con que asociación? A, a, a protectora a protector, dice. de animales de lugo, non? Non, mira, eh, é o que se decía eh, A protectora de O concello de BCRA Cada concello ten que ter un convenio Con algún sitio que este autorizado Para... Para, para a recollida de animales uh -huh. entonces claro, nosotros si aparece un can por la calle ou eso, pois pues, si, sí, chaman uh -huh. a protectora uh -huh. nosotros tamén, eu teño chip sempre me suelen chamar a min antes que a protectora uh -huh. <ríe> ao que é ah, o ayuntamiento claro. porque, porque entónces miramos o chip, a ver se si teñen e claro, a protectora de lugo está moi saturada de animales uh -huh. entonces bueno, si teñen chip e eh, conseguimos que non lo cedan eh, pois pues, uh -huh. metemoslos ali e buscamos escasa uh -huh. Que oh. collemos pues, un día unha cabelinha Que morreu a semana pasada Buenísima, que debía ter 14 anos Tiña moita artrosis E tamén non la deu o dueño Porque non a quería E, e tuvemos oito meses Que bueno, no? que enseñan moito os bichos sí. Moi agradecidos Porque despois da vida que levan pues... sí. <risa> Vale, vale o sea, Porque eh, eu, dic... eu, eu na minha casa Hai un can <risa> <risa> Pero agora hai outro máis porque é un can xubilado ajá e <risa> o xubilado non vexas como vexila si, ah, si, sí, sí, sí, pero bueno, aquí a xente o xubila de outra maneira si, sí. no, aquel non se si non valen, pois pues non valen que, Aque, claro. aquelles ven cada pouco ven a Garda Civil a mirar se está ou non está ou como está Sí, pero pásanse a pelota Porque cando aparece un can Chaman a min, eu digo que chamen o ayuntamiento O ayuntamiento claro. dice que chamen o seprono O seprono a cento o cento voce o ayuntamiento E así, voltas, voltas E o can tira unho nas calles eh... bueno, sí, O, o galla que eh, Ese traballo teña certas satisfaccións Que é importante, non? Moitas satisfaciós, verdad? moitas claro, claro, claro. porque son agradecidos hasta hasta que se van. Sí, sí, agradecidos é sí. máis que temos amistades con xente que que levou de aquí sí. e tal, e, se vamos a velos a veces, e, bueno, conocen como oh, gracias man. por sacarme de de unha un, <risas> unha que está en Madrid, que o dueño pegállle un tiro na boca, Laica, eh, estaba Eh, tiña oito, oito bebés Estuvo no refugio a eh, Levaron a mai eh, un fillo A Pelé, sí. a Madrid eh, Vamos a verlos eh, eh, eh, Buf, contentísimos Cando ver, nos ven Entonces son moi agradecidos máis que a xente máis, sí, sí, <risos> sí bueno. bueno, é importante que a vosotros tamén tendes esa satisfacción de que acolledros e despois bueno, pois cando ven algunha persoa que mm -hmm. se encariña cun pois tamén tendes esa satisfacción de decir bueno, pois esto, este animaliño pois non está abandonado de todo que, que xa acolle, yeah. acolle outra familia yo, por certo, fan moita compañía a algúnas persoas, non? Sí, moita, moita. Ademais, o que te digo, son moi agradecidos. Dá pena, tamén hai que valer patelos, sacalos do inferno e que se vayan, pero bueno, sí. o que dices ti, que van para unha casa, eh, facemos seguimiento, eh, van con un contrato, van con todo, sí. se alguén non se adapta ou can a eles ou eles o can, pois pues volven por refugio, eh, teñen sus casetas, con co seus cierres grandes, poden correr, non están en jaulas, sabes? Ben, ben, ben. Esco, escoita, eu, ben ademais, hai un, un rapaz que, que coñezo de, ahí, de do, do País Vasco, que se dedica a, a facer paseos cos, cos cans el, el, cos cans da, da protectora é eh, dicir, te, teñen de protectora eh, e dalle, pase, dalle paseos un, ca, ca, cada día dan xun a, a, eh, a facer un paseo pa, pa, pa, paseado pa, pasealo, ou xa sea, vai elio a protectora e dicir bueno, xa paseas a este, mañan paseas a este calco, é eh, dicir, e tamén facedes eso, non? Sí, hai voluntarios tamén, ah, sí, poucos Porque bien. a xente é moi bonito que, o traballo que faz Pero agora de traballar pouco Pero bueno, hai voluntarios sí, Sabes eh? o que pasa? Que eso solen o facer Pois pues, en protectoras que a lo que estén en jaulas o que non poden salir. os nosos están en unha finca ca grande. Claro. Entonces andan libres, despois de atámosse de, baixamos a darles de comer e tal, e cada un ten un cierre pois pues, moi grande, Moita verdade, de... moita liberdade, claro. Claro, non están teñen as suas casetas, se teñen cada caseta un cierre moi grande con o seu caso trozo de finca, sí, e despois sí. andan sueltos entónces eh, a xente que os quede adoptar veñen, conocen o can e eh, eh, despois, pois pues, facemos o contrato moi mm -hmm. ben, moi ben bueno, pois pues, eh, eh, eh, ti tamén es algún en especial? ali? si, sí, no, na casa non tes ningún en especial, non? non, teño cinco carai, carai. cinco carai. meus carai, elí mismo, non? na finca No, no non, non, a finca está porque, claro, tamén ten unha finca é bastante complicado porque tiñamos que ter unha finca cerca de Becerrea que podera ter uh -huh. auga e, e, que non estuvera cerca das viviendas para sí, que sí. non molestaran claro, claro. entonces, ali ten, tamén nos donaron un un unha caseta de obra que Ajá. temos alí e eh, despois as casetas e tal, pero non, ali non vive nadie. Non temos luz, a ver se si algún día nos poñen a luz. Sí. Temos destes focos de que cargan solares, sí, sí. pero bueno, vamos tirando. Vale, vale, vale. Pero pero ti na casa tes cinco, vamos. Sí, sí, yo... cinco nenos. Sí. Cinco cas, seis gatos, servida. Sí, sí, oh. tamén encontrados. Vaya. Bueno, bueno, pero, bueno, pues eso esa esa compañía non é eh, non non, non dá problemas porque non se responden. No, no non non protesta. Sí, sí. Non protestan sí, Son sí, dices aquí e aquí e allá, allá, allá, allá. No, nada, non protestan nada. Sí, sí, sí. Podes, es bien, estupendo. Podes lle sí. mandar unha un, uh, un, un... Bueno, calquera frase que él es... Depende de cómo yo os digas, a veces también hasta... Ponen a cara así un poquillo de sorprendida, ¿eh? Exactamente. No hay falta falar alguna vez, ¿eh? eh sí, sí, sí, sí. Algúnha vez xa con mirar ou que te noten, é o que pasa que teño moito medo a que se peleen, entonces Eso. notanme que estou nerviosa entonces xa xa Aí empeza a festa. Calma. A maina. Claro, entón a, a festa, pero bueno, en general son buenos todos. Pois pues é un irmão que teño, o primeiro que había na casa, facíalle andar ao rededor isto, E dia cunha de pero mira como lle fai caso. Digo, ah. e dicile meu, irmão, porque hai que tratarlo, hai que saberlo. Hai que é, é importante tamén darlhes un unha certa educación o que ten o can ten que dar certa, certa, certa, certa, certa educación para decir, tes que vir aquí, tes que ir alí, o sea, tes que mm. eh, eh, non sempre darlle golosinas porque eh, no meu padre que era cazador o tiña un que era pras perdites e aquel obedicianos a todos ora, mancharnos non se manxaba eh? donde había lama donde había lama el non pisaba subía claro, esa parede claro, claro, claro. son finos eh? Par, non son. son finos Par, que se se acostumbran a boa vida xa non queren a mala claro claro se se si, se si iban por sofano queren as casetas ah, claro, claro. <risas> que bueno quer decirse que algo de, de ensino sí, teñen que ter porque pa, para, para, para ser correctos para non, para non asustarse demasiado tampouco ah. non porque claro, eso tamén depende da vida que leben, hai cas que é claro. o mellor por exemplo esta que te digo que lle meteron, que lle dispararon a mandíbula, pois pues, foía ao mellor os cazadores e non bueno, salía de, bueno, de baixo da cama sabes, claro. a xente que a botou pero bueno sí. eh, con, con cariño superan os sí, menos sí. Sí, bueno. o, o, que, o que é terrible para eles son os, os petardos ah, sí. verdad? si sí, claro, depende tamén porque eles Ten o ten ninño oído moi sensible, entonces sí, oye moito máis que que, que hai hai casques que nos asustan, pero outros que eu paso moi mal. Si sí, o co a a tormenta tamén, pero bueno. Sí, sí. Eh, por alí por onde está a finca non hai, non, non suelen ir os cazadores porque mm. pero bueno, a veces algún catormento, así que si sí que se ten asustado. Porque sí, sí. claro, a esto Isto pasa como a policía, adúcanos pre cada cousa? Sí, si, sí. no, eu refírime aos, aos petardos, os sí. foguetes, porque, porque eu sei que, bueno, na, na casa da miña avó tiñan un e cando había festa que había foguetes, me escondíanse debaixo do... do bueno, eu cabía na miña casa, me tínse claro. debaixo do escano, como dicimos en Galicia sí, sí. sí, sí, si si e me... dele non salía si, sí, si, sí, mentre hai bueno, son, son mm, eh, estoupidos que, que, que como sí, diste claro, ¿eh? mm, a, a, a, claro pero a, a, tamén, si, sí, o que te digo por exemplo, esta cadeliña pues, imagínate es que pasou que lle sacamos o plomo da mandíbula ah, entonces, bien. claro, oía esos ruidos tal e pensaba o peor bien. pero bueno Ai, sabes, se se acostumbra, un pouco a pouco, pois pues, vamos facendo o que se pode. Sí, bueno, pois eh te traballando, tendes a... bueno, o que, o que hai que buscar é que a administración tamén borrote unha man para ajudarvos algo, como diste, para poder ter luz, para poder ter luz, para poder claro. máis máis elementos que que poidan, bueno, complementar ese traballo que vos facedes, non? Si, sí, o que pasa é que, bueno, os os animais son o último que Que, tal, pues, o que pues, hai que digo, fomentar é eh, que, pues, pues, que a xente pois pois moita xente que o mellor tiña a idea de comprar un can, eh, por exemplo, en Navidad ou por mm. un regalo ou tal, pois pues, non saben o agradecidos que son estos estos animais que tuvieron esta vida tan dura, porque a mm. ver, si se si vas a unha protectora, eh abres unha xaula desas de o que lle ves a vida que lle podes dar ese animal sin comprarlo, sin mm. comprar pois é moi distinta, porque se si compras un, un can, pois pues estás tamén fomentando eso mm. de, de que bonito cachorrín e despois... Fora, claro. Bueno, é que aquí en España estamos moi atrasados con eso. Bueno. Los, os, os animales, bueno, pouco valor díedan. Sí, sí. E eh, eso, que compras porque neno un neno per... quede uh -huh. un can de raza. Pero bueno, estos cas a xente que os leva son súper agradecidos, súper claro, agradecidos sí, sí. porque nunca tú... non saben o que... unha caricia, nin saben nada. entonces cando elles van a hacer eso, madre mía, o que dan. Sí, <risa> sí. entonces eso que hai que facer, pues, que vayan a, a visitar sitios donde están os casas maltratados, donde sí. pasaron moitas, eh, sacalos dali. Está ben, está ben. Bueno, eu, eu lembro é, que na casa é, é, eu estaba sentado e ao mellor pues, tiña las zapatillas... O salí e cando mirabas, non tiñes zapatillas ni nada de ve? ver tiñes que lle falar como a unha persona a ver, donde me metís las zapatillas pois <risas> sí, porque pues a buscadas porque queren, queren atención bueno, por certo o que si é importante tamén é eh, legalizálos é eh, dicir, poñer yo chip eh, a, eso a vacunas correspondientes e eh, todo eso porque eso tamén lle dá seguridad ás propias persoas, non? Sí, claro, porque eu, por exemplo, a mí sempre me chamo, apareceu aquí un can, eu agora xa comprei un lector de chip, porque ah. sempre tiña aquí veterinario veterinario, deixamo o chip, o lector, e ahora levo no coche. Uh -huh. entonces claro, eh, si nos non temos acceso aos datos desa de persoa, sí. eh, pero sale un número de chip eu digo o número, o veterinario o veterinario si que ten acceso a unha base Ajá, de datos dos pelado. propietarios entonces xa non ten que ir ese can a unha protectora tal con, con un chip que é obligatorio, pero Ajá. bueno aquí esleva-se moito eso de ter o can preso nunha caseta eh, e sin chip nin nada, entonces se algún día escapa, pois pues, é claro, nosotros non sabemos de quen é, entón hay que chamar a protectora e ven e non buscar e eh, ali queda Claro, claro, claro. Eh, entón, que non é o mesmo que, que, que no. estás dicindo tú, que non é o mesmo eh, recollelo aí, eh, facer o contrato con vosotros, que ir unha protectora que, que, que pon, eh. a veces pon impedimentos tamén, verdad? Tamén. Eu creo que poñen moitos, moitos. <risa> eh, a ver, que está ben levar un control Da xente que leva os animales Nosotros temos contacto con todo o mundo Que, que leva os animales Que están aquí Pero tampouco podes pedir um, A ver, por exemplo Si tú tes unha finca eh, E de, eh, o can entra e sale Pois moitas, moitos sitios non chodan o can Por non telo dentro Porque non vai vivir dentro sí, entonces eu tampouco son desas que humanizan Os animales Entón, tu tes unha finca E tu vives alí co can E o sí, can entra sale cando quere Non ten por que estar o can no sofá sí, sí. E moitas veces pecamos deso de As protectoras sí. de mirar muito Pois, pues, por exemplo A lo mejor non che dan un gato Porque non o vas a ter nun piso Porque vas tes unha casa E telo fora sí, eh Por exemplo, eu Se si tú vas ter un gato, te lo ven cuidado Entra e sale Son animales que son libres eh, E teñen boa vida uh -huh. Eu veixo así E moitas veces ponen muitísimas trabas Que se si va E despois prefieren o mellor que este nunha xaula Que o mellor nunha casa Con uh -huh. unha finca, sabes? Uh -huh. sí, sí, sí. Eu veixo así Entonces pues tamén había que mirar Algo mellor eso Hombre Claro, tanto. é dicir, vos tendes eh, cuidado para que a persoa que vai a recoller o, o can Pois uh -huh. te, te, eh, esté concienciado de que vai a facer un, un, un traballo importante E que vai, vai se sentirse cómodo Pero non tendes tantas trabas ou seja, non lle ponentes tantas trabas Como poden poñer nunha protectora, non? Claro, a ver eu entendo que cada un teña os seus requisitos.so eh, eu facemos seguimento, se si hai algo que non nos gusta desa de persoa, collemos, porque en eso, eso está posto no contrato que mm. que si non vemos si algo que non nos gusta eh, colle, podemos coller o can, sabes sí, sí, pero sí. bueno ou se o can anda por fora, está nunha finca entra, sale, non estou mirando que o can este metido no sofá sí. seguido, que despois o final poucos seguimientos fan a sí, xente, porque interesa sacalos de, de, de onde están ¿no? claro, sí, claro. Sí, claro, pero bueno tampouco se pode ser tan rígido en, en eso de para facerle casi un test, vamos, psiquiátrico <ríe> <ríe> menos. Sí, sí, que si tal, que si que con que sí sí Para bueno. de comer, sabes, unhas cousas Para mi, exageradas vale. sí, bueno. Para mi, si sí. A ver, eu que nosotros Os cas que buscamos sitio tal Están todos en unhas casas 10 ou 20 O sea, unhas casas buenísimas muy E facemos seguimiento, mándanos fotos E eh, eh, moi ben muy entonces bien. solemos tener Terbo un olfato Para elexir E Pues eh, en en Norboa moitos parabéns, Pilar, a, a ver que continúes aí con ese tema tan altruista e tan tan interesante, tan feiticeira, que que que tendo moito éxito, e que, que bueno, pues a ver se si a administración se ponga a pilas eh, e se e pode e, pod ah, e, e pod pues pode sí. re recoller algo de axuda. Sí, a ver, bueno, ao final cansas. Entonces has ca xente que que, que A xente ve que, o sea, que ve o que estamos facendo, cómpranos a cavamos a lotería en agosto, sí. eh, compranos cómpranos lotería en reyes, vale. eh, axúdanos sempre, estando a xente ve o que fas pois, aí colaboración. Eh, sou menos, no me gusta mendigar as administracións porque estás pide pide pide que xa <risa> tiña sí, sí. oye, mira que están facendo, Vamos a xoñer luz, vámonos a dar un pouco de axuda do ayuntamiento vamos, pero sabes, chega un momento que cansas de pedir, entonces pues mira, como a xente colabora con nos e tal, pois pues, estamos tirando. Vale, vale. Pois enoroboa, <risa> pues, muitísimos pues, parabéns. Muitísimas parabéns, Pilar, eh, eh, a, apertas para ti o equipo que formas que émén e valorodiantelo estiloxicamente Que moitas mm -hmm. gracias que... estáis invitados todos a ver Muy por bien. aquí Vale bueno, Pero, que, ya Fernanda que, que dice o final po lei te teña, que teñades moito éxito veña Po pues, muchasas graciasña vale Alas aiós a, a Ades